És akkor most már több oldalra átvoltam 9 nél és most vége hát, egy kicsit uszok is eltalálnak, hogyha itt a Én bevallom, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy uh, itt vagyok, és itt lehetek, és beszélhetek. Uh, Raláper vagyok az Információs társadalom és rendkívüli központnak a igazgatója, 11 éve foglalkozom informatikus társadalom kutatással, és Végig szoktam gondolni, hogy az adott a 11 év alatt mennyi minden változott. A elején heroikusan küzdöttünk azért, hogy de hát a számítógép az nem olyan rossz dolog, és nem mindenki kipúbos és szemüleges, kéne foglalkozik, stb. a többi, de az internet, és a többi, mindig újabb kihívásokkal küzdünk, azt hiszik, hogy kicsit előtte járunk, de most is látszik, hogy 11 év alatt mennyire megváltozott a világ, és kicsit ez a játékutatással is a kapcsolatosan véleményem. Emléksz hogy sok-sok kutatni. Kicsit el is olyanból indult ki, hogy hát mit is csinálok én egészen? Hát végig is játszok, lehet, hogy ez amúgy érdekes is lehet kutatásra, de ez sok ideig nem volt érdekes, míg megtörtént egy ilyen áttörés a tudományban, egy jó részt egy Edward Katonó nevű könyv alapján, aki kimondta azt, hogy az emberek nem csak játszanak az online témán élnek és gazdasági tevékenységet végeznek, és mikor kiszámolta az, hogy a termelékenységük magasabb, mint mondjuk bulgáriai, akkor értem mindenk rá, hogy haha, -ha, ez akár bűnöt is lehet. Nyilván sokat segített az is, hogy jobban módon elkezdtek terjedni ezek az online játékok. Nagyon sokat gondolkodtam arról, miről beszélek ma, hiszen sok-sok előadást tartottam már. Ugye az ember a cél közönséghez próbál közelíteni. Nehéz lenne itt, mondjuk például, amikor órát tartok körülbelül egyetemekkel, például a DDTQD a, a a blogról beszélek, akkor nekem evidens, hogy ezt nem kell megmagyarázom a rövidítést, és kiderül, hogy igen. Tehát, hogy itt a, a közönség van ismeri ezeket a dolgokat, ezeket nem szándély újra elmondani. Ezért úgy gondoltam, hogy, hogy néhány adatot hozok, amit én tényszerűen uh, kezelek, uh, és hogy egyáltalán az információs társadalom témakörbe hogy behelyezni zttk évente írunk klassz évkönyveket, hogy éppen hogy terjed el az informácius a világban, milyen rendek vannak. és sokkal rövidebb ezzel a képpel megmutatni, ez a egy képe, a Északai Föld. Tehát mikor itt úgy csinálunk, hogy az egész világról beszélünk, nem az egész világról beszélünk, azokról beszélünk, akin él a villanyéje. Tehát egy Ázsia nagyláb és egy ilyen, mondjuk úgy, hogy fehér vagy angló, euró, mit tudom én, mimo, amiben mi is benne vagyunk. Tehát fogalmunk sincs például milyen lesz majd az afrikai MMO. Vagy hol nem Isten, ugye látjuk azt, hogy a kínaiak úgy szépen letarolják ugye a tartalom megváltozásokat mondjuk a tíz évvel ezelőttiekhez, de ezek is új területek, tehát csak jusson eszünkbe, hogy amikor a világról beszélünk, a, a fehér szemüvegünket próbáljuk félretenni. Csak egy nagyon gyors kép arra, hogy ne felejtjük el, hogy milyen sokat fejlődtek ezek a játékok, amikor is sok szó esett már. A kettő grafikától kedve a grafikának a módokat jobb fent, és onnan szépen lefelé haladunk a játékok felé. Legelső mondjuk egy kérdésjáték, és hát itt World of Warcraft, Matrix játék, a Second Life, a, ennek a kínai klónja, stb. Tehát lényeg az, hogy így grafikusan eléggé a, ezek a játékok, ennek megfelelően a célközönség és a, a, a fogyasztói közönségi számára, nem utolsó sorban azért azt is észre kell vennünk, hogy a felhasználók száma, tehát széles internetet internet azért szükséges ezekhez, drasztikusan nőtt, lassan a két milliárd internetezőhöz közelítünk a világban, tavaly még azt írtuk, hogy hát egy milliárd, 128 millió, de milyen jó lesz, amikor elérjük a két milliárdot, és ott képest egy, egy év alatt szinte elérjük, nyilván ezek az emberek a játékokba is belekóstolnak, és emiatt jól látható az, hogy az adatok, amiket ismerünk, azok egyszerűen nem igazak. Tehát a kutatás egyszerűen nem tudja követni ezeket a dolgokat. Én egész biztos vagyok benne, hogy ezekből az ábrákból semmi nem látszik, főleg láthatom, talán ott a fentiek, ennek egy üzenete van, jelen pillanatban a virtuális világban játszó száma az egy milliárdot, ami egy szép szám. Ez igazából a Vitaes világokban játszik, MMO játékokról van szó, világban játszók, játékosak száma növekedése 97-től 2008-ig, itt van kb. A 17 millió és ez a World Nem is sikerette varagokat, ez ugyanaz a növekedés csak. Együttetően, itt ez egy érdekesebb ábráz, ebből is elég úgy a nagy vonalak, hogy oké, okay, ez a sok-sok játékos, amin az előbb beszéltem, de ezek a kínai farmerek, Uh -huh. és ezek a kozsorlek, akik egyszerbe lépnek és csalódba kilépnek, tehát amikor azt mondja, hogy ennyi bobjártékos van, akkor ennyi bobjártékos van. Uh, ezek már ilyen módszertlen dolgok, el lehet nyúglódni rajta bármenni, uh, nem szibán ezt a tevékenységet, hiszen sok-sok éve folytatunk, de, de azért uh, tudjunk túlépni ezen, tehát természetesen a számok hatalmasak, az egymilliárd az borzasztósok, és tudjuk, hogy ennél jóval több van, viszont a kozsorgémerek többen vannak és uh, akár érdekesebb arcok is lehetnek, ez a ábra ugyanazt uh, mutatja egy kicsit, uh, csak azért hoztam elő, ez is láthatatlan, de egyébként uh, minden érdeklődőnek szívesen el fogom külön a PPT-t nagyítani, de a lényeg ez azt mutatja, hogy ez egy időtenge és onnan a kiinduló játékok időkorlátban, tehát 15 húr, stb. Tehát igazából már erről azt állapíthatjuk meg, hogy 8-10 évesek között vannak ilyen kövérgyűrűk, adok a sok felhasználók, tehát az, amit mondjuk Niki el néhány éve megállapított, hogy hány évesek a játékosok? ezek nem igazak. E, rendkívül sokféle virtuális világ van, mert kicsi gyermekektől kezdve felnőtt felnőttekán stb. E, több, több mint 300 MMO világ, víve egymás, ez egy hatalmi biznesz lett, nagyon sokféle játékossal. Jelen pillanatban senkinek a világon nincsen kiteles adatai arról, hogy kik ők és mit szeretnének. Ennek a kutatása elég sokágú, itt e, felsoroltam azokat a dolgokat, amik, a szakirodalomban, hogy megsporolva nektek ezt a néhány évet, amit ennek az olvasgatásával eltöltöttem, ezekről írnak a szakirodalomban. A, ezek a különféle úgymond kihívások. Itt láttunk, hogy már is az előttem levő két remek előadó a motiváció pszichológia teletül, de van, aki azzal, annak körül, hogy a second milyen pompás, hogy a gazdasági világválság egy hónap alatt lefut, Nem kell kívánni, még a világban két-három év és így tovább a jogon, és ezeken el lehet a Tehát ezek, ezek a területek, amit érdekelnek, az a szakirodalomban nagyon jó forrásokat és anyagokat találhat erről. Én nagyon gyorsan csak három minimális kutatásomról beszélnék, csak azért, hogy ha valakit érdekelnek ezek a kutatások vagy eredmények, nagyon szívesen láthatjuk, tudunk beszélgetni róla. Ez ö, ö, nagyon sokat gondolkodtam, hogy oké, okay, ez remek, hogy a játékokat kutatom, és ö, de hogy mit lehetne még megfogni, és az idők során itt Különféle tudományterületeket karandoztam el antropológusként, népradósként, most újabb a szociológusként, az újabb újabb hát, annak próbáltam, és a szociológus mondták, hogy a számok nélkül nem fog egy működni, úgyhogy a káosz elméletet vettem elő, hogy meg lehet-e határozni azt, hogy például a virtuális lép, hossza uh, íve értelmet. Tehát nem is sejtjük, hogy ez, hogy majd valaki belép, és ez elég nagyon intenzíven játszik, aztán kicsit kilép, vagy mi a díj. Örömmel jelentem, hogy ez az alsó képlet, ez a virtuális 42. Tehát itt ebben a változóban le van írva, hogy egy virtuális avatár élete, virágzása és elhunta. Mm, nem tűnik vérforralóan izgalmasnak, nem is az, de ha sokat adatot megírtunk, egészen meg egy gyorsulóni. Volt egy ilyen kérdés, x azért szóval az, hogy lehet jó játékot fejleszteni. ezért nyilván a sok pénz sokat segít. Például a tesztelésen, meg azon, hogy én annó részt vehettem a Vöröpfaktorfejlesztésnek a pinális, minimális pontjában, mint antropológus, vagy csak egy kihívás egy nemzetközi játéknál, hogy úgy megoldanék a karaktert, hogy minden kultúrának tetsző legyen, mert ugye lehet, hogy az a szemállás, vagy valami, ami egy ázsiai kultúrában, vagy egy afrikai kultúrában volt, hogy olyan Multikulturális dolgokat kell létrehozni, például egy nemzetközi játéknál, amit nagyon-nagyon nehéz. Sokszor egy pixelen múlik egy játék sikere, múlhat ezen, de néha igenis ilyeneken is múlik, hogy ezzel szépen ki lehet számolni, hogy mikor kell egy új kiegészítőzben, mikor kell egy új üzleti ajánlatot adni egy játékosnak, hogy ő még benmaradjon hónapi. Az a görbe jobb felett ugyanazt háromdimenziós ábrázolja. Persze be lehetne képzelni, hogy ez a, a kudarc pont, vagy a siker. De hát ez természetesen nem ilyen egyértelmű, mindig sok változó van, de tudjuk azt, hogy jobban leírhatóak vagyunk, mint gondolnánk. Amúgy itt vannak a változók, tehát hogy miket sikerült megfeleltetni. Egy másik kutatáson pont ezt a, a nikki nevű úriembert, aki, aki nem ismeri a kutatásait, úgy, hogy mindent támadná meg ez egy, ez egy jó fej ö, ö, srác volt, aki ázsiai és, és aztán britániában kutatott, ő hát az első nem nememú kutatásokat, és ő szokás nem volt más adat. Ő, ő online vette fel az adatokat, és rá szoktunk támaszkodni, hogy például a baloldali, az ő adata, hogy látlagos átlagos játékidő, és ez az a szlájd, amivel én jól elszoktam rémiszteni a, a, mondjuk a tanárokat, és jól fel szoktam pesdíteni az üzletembereket, hogy ha, ha eh, heti 24 órát játszanak mondjuk az játékosai, ami jó dolog, mert azt egy heti egy nap. De a, Miki most most nézve, hogy nyilván problémás, hiszen ő nem tudhatta, hogy kik törtik ki. Világon elsőként csináltunk egy olyan valóban reprezentatív felmérést, ahol a magyar lakosságra levetítve tudtunk nézni azt, hogy egy játékosnak milyen adik vannak. És hát uh, itt ez a, balolda, a jobboldali ábra ezt mutatja, hogy hát a számok mások, tehát a játékosok 70%-a 0 órát a játszott. Ezt csak azért mondom el, hogy tényként kezelhetjük, hogy nincsenek hiteles adataink, de keresjük őket. Ez egy hasonló dolog, Lenti a Niki adata, ahol azt mondták a hardcore hogy tehát most már tudjuk, hogy csak a hardcore játékosok válaszoltak niki ami egyébként evidenciának tűnik, de ennek ennek bejárta az egész szakirodalmat úgymond az ő tényadata, míg a magyar adatok a fentiek. Itt pedig egy-egy egy, egyetlen, egy, egy szegedi szerveren egy kis hálózatkutatást próbáltam megcsinálni, bizony a kis létszáma, hogy többen például, a, ha valaki online játszik, több barátja lesz vagy kevesebb, mint az előtt. klasszikus kérdés. És, és itt véget is érnék azon egyszerű okból, mert uh, legegyszerűbb nekem lenne azt mondanom, hogy minden eddig előadóan egyet értek, mert, mert uh, tényleg ez a komoly játék kutatás és a játék kutatás uh, törti ki az én életemet, és én azt látom, hogy a magyar játék kutatás és a játékfejlesztés és a, mondjuk úgy, a digitális kultúra az egyik legfóromabb és a legjobb Európában, és nagyon szeretném, hogyha összegyűlnénk, akár így, és ez a szubkultúra vagy nemzetközi szintére, vagy egymást, tehát a kis parciális tudásait és sejtéseit, vagy akár csak a kis jó érzéseit megosztva egymással, akár az ITTK-ra támaszkodva voltassa és be lesz, bővítse ki a kutatásokat. Köszönöm.